Three, two, one, cranny. Three, two, one, start. This is an official Guinness World Records attempt. Dobar dan, vrijeme je za igru koja će trajati od sada pa do 2026. Do sutra u podne plus 2-3 sata. 100 glasova za 100 godina Hrvatskog radija, to je program koji još niste mogli slušati, koji još nitko u Hrvatskoj niti svijetu nije osmislio kao mi. Mi smo glasov ekipa koja se za ovu priliku kupila na prisavlju u studiju drugog programa. U našem maratonu programu čućete poznate glasove sa prvog, drugog, trećeg programa, radio Sljemena, Osijeka, Zadra, Knina, Splita, Dubrovnika, Pule, Rijeke, Glasa Hrvatske, a bit će za ovim mikrofonom i kolege s televizije, hrvatske televizije koji su počeli raditi na radiju. Svatko će vam pričati 15 minuta svoje osobne priče, podijeliti svoja razmišljanja o određenim događajima, otkriti što misli ili bolje rečeno koji je njihov stav na određenu temu, koju su inače sami i odabrali. Biće jako zanimljivo, uzbudljivo i napeto, a u našoj režiji, čuli ste već, nalaze se i promatrači koji sve lijepo bilježe, a koja lijepo pozdravljam. Sada je u našoj režiji i sutkinja, a kako sam ja cijeli život vezan uz glazbu, a puni 40 godina i uz glazbenike, neki od njih sam kontaktirao kako bi saznao zašto vole slušati drugi program i što bi oni radili u programu da dobiju svojih 15 uređivačka. Minuta. Sada će iz mene progovoriti mladen bodalec. Drugi program je jedna od radijskih postaja koju imam u memoriji u svojem autu i koju često biram i slušam, jer radio slušam isključivo u vožnji. Kako se drugi program može čuti po cijeloj Hrvatskoj, to je jedan od razloga zašto stalno slušamo drugi drugi. Imate dobru glazbu, aktualne informacije, informativni program, a zabava na drugom je odlična. To su sve glavne odlike drugog programa. Kaže mladen bodalec, volim slušati Turkijeve emisije, prije program, drugi dio dana, to bi zdvojio kao najinteresantnije. Da sam voditelj na radiju i da dobijem 15 minuta programa, nastojao bi da to bude 15 minuta optimizma, pozitive i dobrih vibracija. Ljepote života, sve ono što čini život ugodnim, veselim i ljepšim. Nastojao bi da to bude iskreno i stvarno i da mi ljudi vjeruju i da se osjećaju bolje i da imaju potrebu vraćati se mojoj emisiji. To je rekao Mladen Bodalec, a sada pjesma. E, to sam zaboravio reći, mi na drugom pazimo na taj balans dobro govora i dobre glazbe. U našem programu, u našem maratonu, nema pjesme kao pjesme. Samo sto glasova, radijskih glasova, tako da će ovaj moj dio, mojih 15 minuta, što se pjesama tiče, biti recitacije. Pa, nakon Mladena Bodaleca, evo sada stihova pjesme Prljevo kazališta. Na božično jutro, sneno i mutno, u kaputu očevom, malčice prevelikom, ja došao sam na njena vrata, da joj kažem baš da odlazim. Jer nitko nije znao sakrit suze, komarina, imala je oči boje vena. Boje vena, i sada vi koji ste uz radio, dodate što vam odgovara uz boje vena. Boje Dunava, boje Dinama, ako smo to rješili, onda idemo dalje. Uje... U je, je je, bože bože, spasi me A ja, ja ne mogu bez nje, bože bože, spasi me Iskustva i želje slušatelja Hrvatskog radija Mogu bi biti radni naziv teme Ivane Kindle. Volim slušati Hrvatski radio, drugi program Zato što se pušta raznovrsna glazba Kvalitetna, stara i nova Zato što se daje šansa i mladim izvođačima Ne kalkulira se Drugi program volim i zato što nije formatiran radio. To mi je jako važno jer se ne pušta jednote isto, stalno iste pjesme. Da sam urednica voditeljica na 15 minuta, to bi bilo jako zanimljivo. I voljela bi se u tome okušati. Osobito kao voditeljica jer obožavam pričati na radiju kroz kompresor u kojem svaki vokal zvuči jako zanimljivo. I baš ti dođe da se počneš baviti da vodiš program na radiju. Kao slušateljica iz pozicije slušatelja, ja ne volim baš da se na radiju puno priča, ali ako bi se već ipak obrađivale neke teme, onda bi za to bio poseban termin i ja bi prednost dala emocionalnom i psihičkom zdravlju ljudi, jer mislim da je to jako zanemarena tema, a važno je pričati o tome. To je rekla Ivana Kindle, a sada, nakon ovih lijepih riječi, na račun drugog, evo i lijepih stihova koje je snimila Ivana Kindle. Slušam dobre stvari, još me uvijek pokreće, dobarita mami, ne da mi da prestanem, briga me što godine idu, ovo stanje duha ništa ne mijenja, ne može to doći na silu, ne, ne treba malo vremena. Svaki put kad je tu, poznat zvuk, dam si trud, pustim glas, nastav glas, ready, steady, dance. O, ako ulovite do sada, pleši kao nikad do sad, nemoj stat, nemoj stat, nemoj stat, nemoj stat, svijetaj, već sutra može doći zadnji dan svijeta. Pomiljeni program i emisija na Hrvatskom radiju, radnije naziv Legende, rock, glazbe Jurice Pađena. Drugi program Hrvatskog radija volim slušati zbog dobrog omjera informativnog programa i dobre glazbe, a jedna od najdrađih emisija Jurici Pađenu je Music Pub, kaže on, u kojem se prati aktualnosti sa glazbene scene, što je moje područje i tu se ja nalazim i to je glavni razlog zbog čega sam jako zainteresiran za tu emisiju. Kao gost na radiju pričao bih o tome koliko je suvremena civilizacija zapravo fokus prebacila sa bitnog na nebitno. Odnosno da se vrednuje materijalno dostignuće dok se prilično zapostavlja duhovnost i duhovna dimenzija koja je zapravo jedina u stanju ispuniti ono najdublje u nama. Jure, za tebe, za mene, za sve sada idu tvoji stihovi. Uvijek kad jako želim da te čujem, uzalud zvoni telefon, jer nikad ne znaš da li ja te zovem ili se opet javlja on. Malo mi vrijedi to što veću naprijed, isprike sve tvoje znam, jer one utjeha su vrlo slaba noću kad ostanem sam. Pokaži mi već jednom to svoje pravo lice. Vidjeli su te s drugim kako juriš U limuzini kroz noć Ne mogu se o te dojmu Da ti služim samo kao ispomoć Malo mi vrijedi to što već unaprijed Isprike sve tvoje znam Jer one utjeha su vrlo slaba Noću kad ostanem sam Roket Jurica Pađen I njegov aerodon To su bili njihovi stihovi Ne znam može li to napisati Umjetna inteligencija Ili ne može Sada ćemo čuti Upravo odgovor na to pitanje je Tomislav Bralić, a ja ću ga citirati, govori o hrvatskom radiju i umjetnoj inteligenciji. Volim slušati Hrvatski radio, slušan drugi program, sada već dobrih 40 godina i zbog svog posla puno putujem i na putu je najbolje slušati drugi program, jer donosi aktualne informacije o prometu i svemu što se događa. Jer nam pomažu na putu, voditelji nas upozoravaju i govore kuda ići, koji je najbolji put, ako su neki problemi u prometu. Slušam drugi program, jer nije lokalni radio i ne bavi se samo temama oko Zagreba. Oni kažu što ima i u Dubrovniku, u Iloku, što ima na sjeveru i na jugu Uvijek su im voditelji simpatični, dosta razgovaraju s ljudima, slušateljima Primaju prijedloge, neke prihvaćaju, a neke i ne Uvijek sam se kao slušatelj divio voditeljima kao što su bili Vojo Šiljak ili Mario Mihaljević Sjećam se one njegove emisije Tisuću i jedna priča Bralić je na tu listu omiljenih uvrstio i Turkalja. Evo sada i obrazloženja. O Turkiju ne treba posebno pričati, zahvaljujući njemu znamo sve o svjetskoj, europskoj, posebno hrvatskoj glazbi. To volim, pratim, slušam, time se bavim. Budite, ostanite takvi, ne mijenjajte se previše, na to je stavio Bralić posebni naglasak, a da imam 15 minuta da imam svoju emisiju. U zadnje vrijeme čujem baš alarmante stvari o umjetnoj inteligenciji. Kako sklada, kako radi, sve što hoće. Tako da mi je to baš onako. Zaprepašten sam. Tako da ne znaš više što čovjek misli, što misli umjetna inteligencija. I ja sam jako, jako protiv toga. Konzervativan sam što se toga tiče. Umjetnu inteligenciju trebaju oni koji su, kaže Bralić, GLT. Te dodaje, a mi, hvala Bogu, nismo glupi. Imamo svoju pamet, zato nam ne treba umjetna inteligencija. To bi bila moja misija kako umjetna inteligencija loše utječe na sve ovo oko nas. Nadam se da će se mladi odupreti tome i neće je zlorabiti. Pozdrav veliki od Tomislava Bralića i slušajte i dalje Hrvatski radio drugi. drugi. Inače, Bralić ima odlično objašnjenje kada je umjetno u pitanju. Što od tog umjetno koriste muškarci A čemu su sklone žene I što koriste još dan danas A nije umjetna inteligencija To vam sada neću prepričati Sačuvao sam tu snimku Kao i svih mojih sugovornika, glazbenika, urednika I to ću vam nakon ovog gala programa 100 glasova za 100 godina Emitirati u Music Pubu A sada nakon Bralića Malo intrade Valjalo bi poći leći svi su drugi davno pošli, tvoja mati usnula je čekajući kad ćeš doći. Svi su drugi davno legli, ugašene, sve su sviće, ja bi opet i s tobom gledat Zoru kako sviće. Nije meni nikad dosta, tvojih ruku, tvoga tila. Opet će nas zagrljene, naći skupa Zora bila. A sada sociološki utjecaj glazbe i odgovornost kreatora. Kontaktirao sam Vanu i evo što je ona rekla da mogu uređivati neku temu na drugom. Ja bih se svakako zadržala na glazbi, ali na malo možda sociološkom utjecaju glazbe, pa bih recimo potaknula temu za razgovor gdje je odgovornost nas kreatora glazbe i autora glazbe i gdje je leži ta naša odgovornost u činjenici da ljudi danas više vole slušati stare pjesme nego nove. Zatim bih pokrenula temu koja je sličnost Toj koja je odgovornost naših domaćih DJ-eva da su našim mladim ljudima koji izlaze u klubove namitnuli narodnjake kao ultimativnu klubsku glazbu. I možda isto srodno tome, ali ne sasvim, zbog čega su vrlo često osobne playliste ljudi koji slušaju glazbu toliko različite od onoga što se pušta na nekim ili svim radio postajama. Drugi program volim slušati zato jer je na dobru foru nepredvidiv. Ne servira nam očekivane teme, niti očekivanu glazbu. I sve što se obrađuje svaku temu, pazite ovo, ljudi na drugom obrađuju duže od 5 ili deset površnih sekundi. Kako poznam vanu, onda mogu iščitati, sorry, ekipis s formatiranih radija, ali ovo je išlo na vaš račun. A sada nakon vane, puna memorija. Ništa mi ne duguješ, sretan ti put, nemaš biti zašto ni zbunjeni ljut, ma daj ne brini za detalje i samo kreni dalje što prije. Ja ću i za tebe pospremiti stan, pozvati to sunce da započne dan i opet biće će sve ko prije, ko ništa bilo nije, jer nije. Brišan slike puna memorija, neke slučajne, valjda bila prilika, na njima uvijek ista nasmješena lica, niko poseban, ti i ja malo pjesme, recitacije pa opet tema poznati glazbenici, urednici na radiju iskustva i preporuke o glazbi, to bi mogla biti tema, izlaganje Zorice Konđe Danas imamo puno radiostanica, puno glazbe, ali evo ja sam koncentrirana na neke dvije, tri. I ako prebacim neku od te tri, sjedne na drugu ili na treću, uvijek je razlog glazba koja me veže. Ako mi ne paše možda neka pjesma, onda pribacim na tu drugu stanicu i tako. Međutim, mogu slobodno kazati da sam za drugi program jako vezana s obzirom na prirodu moga posla, jer puno putujem. Kad se sjedne u kola, stavi se drugi program koji te baš onako nekako opušta kad putuješ. Imate i sportske prijenose, intervjue, komentare, glazbu koja meni paše, pratite festivale u živo. I to mi je super. U svakom slučaju, stalno ste zanimljivi, nikad nije dosadno, a naročito navečer kad se vraćamo s koncerta tako mi fino paše, svirate, odlične pjesme. Malo nas neko u autu kunja, a drugi program je taj koji nas lijepo opušta. Bude zaista dobre glazbe od džeza do popa. Kako sam ja starija generacija i na drugom u te kasne sate bude puno dobre glazbe, to su 80. koje često spominjemo, a koje pašu meni i nama svima, pa se sjetimo. Ovo smo svirali, ono kad smo tek počeli, ne znam, od Creedence'a ili nekih drugih rock bendova, od Stevie'a Wondera, Charles'a i tako dalje. Uglavnom, bude baš fino, onako opuštena, ugodna vožnja, noćna vožnja uz glazbu, e, to je guš. Gušt. Ne znam što bi ja izmislila da sam urednica, mislim da ljudi koji godinama tu rade na drugom, dobro znaju što rade. Sve je umjereno i dobro osmišljeno, tako da ja ne bih htjela tu biti puno nešto pametna. Međutim, da sam ja ipak Elijana Čandrić glibota i da vodim program na 15 minuta u programu, možda bi bila jedna od ideja da u studiju bude jedan pjevač ili pjevačica, moraju biti iskusni, recimo moraju biti zvijezde i uz tu osobu u studiju je bila jedna mlada osoba koja je tek na početku i bavi se glazbom. Pa bi nekako suočila njih da razgovaraju kako su oni počeli, ovi stariji, kako je njima bilo da ono tešta tešta, kako mi kažemo u Dalmaciji razgovaraju ili da pjevač na početku karijere postavlja pitanja. Pa dobro, kako ste vi riješili ovo? Kako ste vi riješili ono? Pa možda bi se dotakli nekih socijalnih pitanja, jer ima dosta glazbenika koji godinama rade Nikako ne postaju zvijezde, ne zarađuju puno, dosta im je teško i moglo bi se razgovarati kako im se može pomoći. Ima puno njih koji ne znaju kako im se može pomoći, ja sam susretala neke glazbenike koji su me pitali kako se to dođe do tog statusa, kako da ja dobijem zdravstveno i mirovinsko. Ima tu puno toga o čemu bi se moglo pričati, bilo bi baš dobro da netko tko je iskusant, ko je na sceni već 40 godina, ili je zvijezda, da dođe u studio pa da o svemu tome pričamo. Gledam na sad, pa to je prošlo već 15 minuta. Prvi se pamti. Hvala ekipi na povjerenju. Ja sam Zlatko Turkalj, a sada iz mog tima, tima drugi drugi, kao drugi za mikrofon, dolazi, kreši mirgotin. Svima sretno!